E, karibu katika ibada ya pili e, leo siku ya jumapili tarehe 10 na leo tarehe gani? 25 23 23 24 Leo tarehe 24 asante. Leo tarehe 24 eh Novemba 2019. Eh cha somo la leo nitakuwa hiki hapa. Je wewe ndiye yule ajae au tumtazamie mwingine? Hicho somo. Je wewe ndiye yule ajae au tumtazamie mwingine? Haya ni maneno ya Yohana Mbatizaji aliyoyasema kuhusu Yesu. Maneno ya Yohana Mbatizaji yanaweza kusoma na Mkristo yote leo hii. Na litakuwa ni somo la kujaribu kuona Mungu anapokuwa amekawia kututendea mambo fulani. Je, tunakuwa katika hali gani? Tunaanza kwa katika hali aliyokuwa nayo hana mbatizaji. Na lengo la somo hili sio kumpa mtu matumaini ambaye ameamua kuchagua kuishi katika dhambi lakini akajiita Mkristo, halafu Mungu akamletea mapigo akawa anapigwa hili anapigwa na ugonjwa anapigwa na hili alafu anataka anategemea Mungu waja amtendee Mungu anataka tujitakase tumtumainie tumsikilize halafu tumuone atakavyotenda kwa ajili yetu. Kwa lengo sio yale matumaini hewa kwamba Mungu anaenda kukutendea pala. Mungu anaenda kututendea lakini kwanza anatutaka tujitakase tumsikilize tuwe wanae kweli kweli. Kwa sio lile somo la la, la la la la la matumaini hewa ama usomea namna hii ya matumaini soma lakini matumaini sana lakini pia la la kutuwajibisha kidogo kama kuna sehemu tunatakiwa tufanye eh, ili kusudi Mungu nguvu zake ziweze kuonekana katika maisha yetu kwa sio somo la kumpa mtu matumaini hewa lakini wewe ambaye umeamua kumsikiliza Mungu. umeamua kumtimu. umeamua kutembea katika neno la Mungu, katika sauti ya Mungu na kuisikia. Lakini bado mambo hayatokei. Okay. Mambo hayaji. Huoni uh, kama Ayubu? Mfano Ayubu. Tutaenda katika mfano japo sita uhubiri habari za Ayubu, lakini ninamtoa kama mfano. Ayubu mambo yake yalikuwa kana kwamba Mungu amemwacha. Lakini je, Ayubu alikuwa na dhambi? Hakuwa mtakatifu moja kwa moja kwamba hana dhambi kabisa pala lakini kwa sababu Mungu alikuwa anamkemea kemea samea nyingine anasema haya maneno kidogo ukitakiwa kusema aibu wewe wakati ninaweka msingi wa dunia ulikupepo mpaka ukaanza kuniuliza haya maswali lakini kwa ujumla alikuwa mnyoofu wa moyo alikuwa mweupe mbele ya macho ya Mungu na alikuwa mwema kuliko watu waliokuepo nyakati zake lakini maisha yake yakawa ya na kwenda vibaya kwa hiyo somo hili linamhusum mtu ambaye amesimama katika nafasi kama ya Ayubu. Somo hili tutaona mfano ni nafasi kama ya Musa. Musa alipata shida sana katika safari zake. Sa katika kutembea na Mungu alitembea katika mazingira magumu sana. Lakini sio kwa sababu ya dhami zake. Sio hili sio somo kama wana wa Israeli ambao Walikuwa wanaikaidi sheria ya Mungu, Mungu anawapeleka utumani, wanapigwa, wanauwa, wanatobolewa macho, alafu utake kutegemea kwamba Mungu atakuja kuonekanae wakati hiyo ndiye amekuwa katika hiyo hali kwa sababu ya dhambi Kwa kama hauko katika maisha ya kumkejeeni Mungu, ya kumkaidi Mungu, ya kupingana na Mungu, unasimama katika neno lake, unalisoma neno lake kila siku, unahudhuria una, una ibada, unapenda kusikiza maneno ya Mungu, unalipenda neno ya Mungu, lakini mambo hayaendi ndivyo hivyo. Hili somo kusu moja kwa moja. Na nini na mwingine na mwingineyo? uko katika nafasi ya Yohana hakuwa na dhambi. Sio kwa sababu alikuwa mweupe kama Mungu lakini hakuwa amepingana na makusudi ya Mungu Yohana Mbadze. Lakini mambo yakawa ndivyo sivyo. Ili somo linamuhusu mtu kama huyo mimi na wewe. Na nafikiri mlio wengi mko hapa kwa namna hii. Na wasikilizaji wote walioko mbali vile vile. Ili somo msikivu kama tulikuwa tunahubiri hapa linaenda linaenda sehemu nyingine. Kwenye mipaka nje ya mipaka. Wanapatanga mawasiliano kutoka nje ya Tanzania. Toka Kenya wanapongea Kiswahili. Ili somo ngine na kuweza maswali nani. Kwa ni somo la na wewe ulioko mbali kama una Biblia inasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama unatembea katika amri za Mungu, katika neno la la Mungu, alafu unaona mambo yanakuwa magumu katika maisha yako. Hili somo linahusiana litakujenga. Linahusiana litajenga. Kama katika utangulizi tu, sehemu ya kwanza Sehemu ya kwanza ya somo hili tutalikawia katika vipande vikuu vitatu. Vi kipande cha kwanza kabisa kinasema hivi: Shida zako na matatizo yako yasikufanye kutia shaka kwa Kristo. Shida tunapitia ni nyingi kweli. Matatizo ni mengi kweli lakini yasitufanye kuwa na mashaka kwamba labda Kristo hana nguvu. Labda Mungu tunayemtumikia hawezi hapana. Tutaona nguvu za Mungu zinazozihirika katika neno lake. Tutaona sehemu ya pili na ya tatu. Juku, juku ili ni jukumu la kwanza kweli. Ni upande wa kwanza ambao unatuu unatuwajibisha unatu, unatu kwamba hata kama mambo yameharibika kiasi gani bado tusiwe na sababu ya kumtilia shaka Mungu kama vile hayupo au hata tena hapana kwa majira na nyakati za kuona kwamba anatenda wakati anao penda na anatenda zaidi ya tunavyotegemea kwa majira yake na kwa nyakati zake na ndiyo sababu ni Mungu hebu tupeleka katika kitabu cha Yohana eh kipengere cha kwanza Tumesema kwamba shida na matatizo yasitufanye kumtilia Mungu mashaka kipengere cha kwanza usiwe na mashaka na Mungu wetu actually tuseme Mungu tuseme Kristo So picha yetu ya Mungu wetu tunamjua kupitia kwa Kristo. Watu wote wasema na Mungu na Mungu lakini sisi Mungu wetu anadhihirika kwa jinsi ya Kristo. Kwa hiyo shida zetu, matatizo yetu, yetu yasitufikishe sehemu ya kutia mashaka. Na miongoni mwa vita ambavyo shetani anavitumia kushambulia ni mashaka. Alitia mashaka kosa la kwanza dhambi ya kwanza kabisa ilikuwa ina mashaka ndani yake. Yesu ali, yule yule nyoka joka shetani kwa katika umbo la joka alimuuliza Eva akasema hivi Mungu alisema kwamba yani alikuwa kama vile anahoji hoji alikuwa kama analeweka maneno ya, umbe, anale the, the ya Mungu analifanya neno la Mungu alimfanya kwa Mungu ana kwamba hajatimia na vipengele vimepungua ni mashaka aliweka mashaka kwa hiyo tu, tuone twende katika kitabu cha nitaka kusema Yohana hapana tuanze ma, ma, ma, Mathayo Mathayo sasa so, tungeza kusoma Matayo Saba lakini tusome ah, Luka Saba lakini tusome kwenye Matayo Matayo mlango ule wa 11, Mathayo 11, mlango ule wa 11 wa Matayo mstari ule wa pili Anasema hivi. Matayo 11, tujitahidi kwenda haraka maandiko sio machache, ni mengi na yote yana sababu ya kusoma leo. Mstari wa pili unasema hivi. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo alituma wanafunzi wake kumuuliza, "Je, wewe ndiwe yule wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine?" Yohana alikuwa wapi? Ko gerezani. Katika maeneo ambayo ni mabaya kabisa kuwepo, bora wewe hata hospitalini. Gerezani. Taarifa zikamfikia alitoka kumbatiza Yesu na alitaka kumkataa kumbatiza toona kidogo na hiyo scheme mtairudia kwenye mataku na una unaweza kaeka alama tutarudi tena hapa baadaye kwenye tutakapofika mbele huko tutarudi huku lakini kwa leo tuishie kwa, kwa sasa tuishie mstari wa 2 Kwa hiyo Yohana yuko kwenye shida nyingi sana anatia anasema ana, ana ana nendeni mkamulize Niko gerezani, taabu zinanizingira, shida zinanipata. Mimi niko hapa kwa sababu yote amenipata kwa sababu huyo huyo Kristo. Na ninamsikia anafanya vitu vikubwa, wengine wote anawabariki, mimi ameniaachia gerezani tu. Em nendeni Ya mkini kama angekuwa mzima, angeenda mwenyewe akasema Kristo naomba tukubaliani Wewe ndiyo au kwa sababu alikuwa amefuruka ikabidi atume watu leo hii mtu anaweza kamtuma mtoto wake anaweza kamtuma ndugu yake nenda kanisani mimi sipo leo eh, leo ana, anaenda baba tu peke yake wewe unabaki unatuma watu waende kupata habari za Kristo ndio picha yake akatuma watu hem twende katika mlango wa kwanza wa wa Yohana tukao kwenye ma, ma, taruka tutaruka Marko tutaruka Ruka utayenya katika ile njiri ya nne ya Yohana, mlango ule wa kwanza Yohana mlango wa kwanza, tusome maandiko haya kwa pamoja. Tusome ule mstari wa tisa Biblia inasema Siku ya pili yake Amona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye nilionena habari zake ya kwamba yu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu Wal, wala mimi nikibatiza anasema wala mimi sikumjua lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli Ndiyo maana mimi na alikuja nikabatiza kwa maji tena Yohana akashuhudia akisema nimeona roho akishuka kama huwa kutoka mbinguni naye akakaa juu yake wala mimi sikumjua lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji huyo aliniambia yeye ambaye utamona roho akishuka na ukaju yake huyo ndiye abatizae kwa roho mtakatifu nami nimeona tena nimeshuhudia kuwa huyu ni mwana wa Mungu hapo ni nyuma kabla kabla hajafungwa kabla hajapata matatizo shuhuda wa yohana unashaka hapana anaamshuhudia Kristo na anaona inaonekana ushuhuda wake aliupata kutoka kwa Mungu Baba anasema yule aliyenituma kwa habari za huyu ndiye aliyeniambia kwamba utakapo muona roho inashuka juu yake kama huo ujio huyo ndiye anasema ni mimi nimeshuhudia huyu ni mwana wa Mungu leo hii tukiwa katika hali ya kawaida tuko kama Yohana hatujafungwa hatujapata matatizo Watu wanamshuhudia Yesu. Wanamsema Yesu ni mwema. Wanamsema Yesu ni mkubwa. Walam, kama yu wana kama Yohana Mbatizaji. Lakini tatizo likitokea tu kidogo. Nusu ya wakristo wanaingia kwa wanenda kwa ganga Hawa hawana tofauti au ni mwelekeo ule ule wa kwamba labda huyu siyo yule, hana nguvu huyo tumtafute mwingine. Sio Kristo huyu tunapopata matatizo tusitie mashaka kwa Yesu. Mimi naongea kwa ushuhuda. Katika miaka michache ambayo nimekuwa Mkristo au mingi lakini ambayo nime nime ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, nime nimeona nguvu ya Mungu huwezi ukatia mashaka kwa Yesu Kristo hata siku moja. Em maneno tutafakari kwa pamoja katika kitabu cha Marko. mstari wa tulikuwa kwenye bado tunacheza katika hizi njiri, tulikuwa kwenye Yohana sasa tutarudi tena kushoto tenda kwenye ile injili ya pili Marko mlango ule wa sita, Marko sita, mstari ule wa 16 na saba, 7 sita biblia nasema, sita sema 6:17 binafsi ana sema kwa maana Herode mwenyewe alikuwa ametuma watu akamkamata Yohana akamfunga gerezani kwa ajili ya Herodia mkewe Filipo ndugu yake kwa kuwa amemoa kwa sababu Yohana alimwambia Herode si halali kwako kuwa na mke wa nduguyo Yohana hakuingia kwenye matatizo kwa sababu ya dhambi. Yamkini tutapata shida sio kwa sababu tulikopeteka dhambi. Of course siyo matokeo ya dhambi ni ugonjwa, matokeo ya dhambi ni ni, ni, ni. Wakati mwingine ni nguvu ya Mungu kuondoka, ni kumua, Mungu anakuacha, mtu anamwacha, anapotea kabisa. Lakini eh vile vile tunapomshika Kristo, tukashika sheria ya Kristo na la Mungu, matatizo yanaweza katupata kama yalivyompata wanaambataji. Wanaambataji alifungwa sio kwa sababu nyingine, kwa sababu alihubiri kweli ambayo watu wengine walikuwa hawaezi kusema. Kwayo, afungwe, kwa hiyo ikabidi afungwe alimwambia Herode kwamba Herode umemchukua ndugu mke wa ndugu yake akitoa Herodia anafikiri inaitwa Herodia kutokana neno Herode kama malikia sio kwa ni fulani ya kaufalme wa ndugu yake Filipo yamkini alimuua alifanya chochote au alimpa mali nyingi leo hii watu wanawapa waume wa watu na wake wa watu vitu wengine wanapa mali mbwata anamnyang'anya mke anamnyang'anya mume na wao na, na mijamaa hiyo mijinga inaenda vile vile vina inaenda sasa Yohana hakufumia macho ule upuuzi. Akaenda akamwambia wewe ni mfalme lakini unachofanya sio cho. Ikabidi zitafute sababu zikaungamanishwa na nini na nini. Japo wanasema Yohana alikuwa anapenda nini alikuwa anapenda kusikiliza habari za Yohana. Watu wanapenda kusikiliza habari za Mungu japo hawataka ku, kuishi sawa sawa na Mungu wanapata. Wengi tu. Unakuja mwingine saa 12 asubuhi anausikiliza gospel mambo ya kimungu mradi tu habari za Mungu zinampitia pitia lakini ukimwambia habari ya neno la Mungu hataki hero nifanye nini alikuwa anapenda kusewa bado anaona mbazo lakini usimwambie habari za uzinzi wake ikabidi achukue sababu am, amfanyeni nini Amfunge na kwambia unatakiwa wewe na mimi tuwe tayari kufungwa kwa sababu ya dhambi za wanadamu leo hii wahubiri wengi hawataki kugusa dhambi hata za watoto wadogo tu kwa sababu unajua huyu akikua atakuwa ndiye anatoa sadaka. Sasa nikaanza kumuunda akiwa mdogo hata kwa ni, hata nipa sadaka miaka 20 ijayo tano. Anaanza kuogopa hata watoto wadogo kwambie. Watoto wanakuwa wakorofi, wachafu kwa sababu tu anaogopa. Kati mtoto atakupenda ukiwa unamuongoza katika kweli hata kama ni kwa gharama. Ndipo atakupenda. Wazazi ukiwa kiwango utakachokitumia kumkanya mtoto au mkini hata na kumchapa micho kiwango atakacho na kuhakishi Watoto wengi wanakumbuka anakuambia na mkumbuka baba anataka tuzuiya kufanya hiki anakuambia anatoa anatoa e, kama kahistoria kwa jinsi yalivyokuwa na zuiliwa uovu lakini Hawezi akawa ameishapata mimba akawa anasema namkumbuka baba alivyokuwa anaturuhusu usiku kwa vizuri hapana atakuwa anaichukia lakini akimkumbuka baba alivyokuwa sasa Yohana mzataji akajikuta katika hali hii turudi katika somo akaanza kuona mashaka akaanza kuona mashaka leo hii utapitia katika shida mbalimbali nitapitia katika shida mbalimbali kama hutembei nje ya neno na Mungu na neno na Mungu nalikubali neno na Mungu shida utakazozipata ujue zimekupata kama zile mpate hana hata dalili. <coughs> Ningine hata marafiki watakukataa. Na nikaukataa wajikuta huko mpeke mpeke tu. Kuna yani ulikuwa na watu hata 20 ngapi baadaye um, wakakutenga. Yana bashaya ilikuwa imefungwa alikuwa na wanafunza alitumwa wawili tu. na watu wengi. Na inaonekana hata alipouawa wanfunzi wake tu ndio walienda kum, kumzika. Hakwa hakupata watu wengi sana. Em twende katika kitabu cha hesabu. Tunaona kwamba kwa hiyo tunaona mtu mfano mmoja ni Yohana mbatizaji. Biblia nasema Yohana mbatizaji alikiona kwamba Mungu atakuja kumtolea e, kama kauli ya kumsifu ukuu wake pamoja na mtoto aliyokuwa amempata. Tuko katika kitabu cha Chia hesabu mlango ule wa 11. Kabla hesabu mwanzo kutoka mambo ya Warawi hesabu kumkua watu. Ukifika hapo hesabu kitabu cha 4 utakao kufika. Mstari wa mlango wa 11. Mlango wa 11 mstari wa 11 Biblia inasema hivi. Haya mambo yamewapata ya watu wengi wa Mungu. leo <coughs> Musa Bwana Mbona umenitenda uovu mimi mtumishi wako Kama vile ilivyomtokea wana miaka mingi baadaye inampata Musa Kwa nini sikupata neema machoni pako hata ukanitwika mzigo wa watu hawa wote juu yangu je mimi nili mimi ni je mimi Je ni mimi niliyewatungisha mimba watu hawa wote je ni mimi niliyewazaa hata ikawa wewe kuniambia haya uwachukue kifuani mwako mfano wa baba wa baba mwenye kulea achukuae mtoto um, a au nadhani uende nao mpaka nchi ulio wa pia baba zao sura ya tatu Nipate wapi nyama ya kuwapa watu hawa wote? Kwa wanililia wakisema tupe nyama tupate kula. mstari wa Mimi siwezi kuwachukua watu hawa wote peke yangu kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. Mstari wa ndo hasa nilikuwa na utafuta Anafema hivi. Na kama ukinitenda hivi na kuomba uniulie mbali kwa maana nimepata fadhili kama kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako nami na nisiaone haya mashaka yangu Musa hayuko katika hali nzuri hapa. hali ya Musa hakuwa amefungwa moja kwa moja lakini mambo yamemshinda watu wanataka nyama watu wanataka kurudi Misri alamwambia Mungu sasa sasa mambo haya yanaendelea ni mambo gani ara amwambia Mungu anasema sasa naomba kama kweli nimepata kibali machoni twangu wako niue nisiendelee kupata shida Musa naomba kuuao Mungu baadaye namwambia anasema hapana siwezi umefanya kosa gani Kwanza mimi nataka nikubariki niuae hapo Lakini baadaye tutakuja kuona kwamba Mungu aliona kilio cha Musa Mungu akiona kilio chake akiona shida zako akaona unafanya Musa alikuwa anafanya bidivu alikuwa watu wengine wote Yohana alikuwa anafanya bidii kuliko watu wengine wote lakini mambo yalikuwa hayaendi sio kwa dhamiza zao wanarudi kwa mungu. huyo mtu alamtiria Mungu mashaka haamini kwamba Mungu ana uwezo wa kumsaidia akasonga aka mbele anaona dawa anaweza kumsaidia Mungu ni kumuua kitu kibaya sana lakini ni mashaka Biblia inasema haya mambo yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha sisi kwamba tukiona msa mambo yamemkuwa ya magumu Yohana amezaje mawe yameka magumu inabidi tujifunze sasa tumjue Mungu tusipitie katika nafasi ile katika fikra zile katika hali ile Ndivyo katika kitabu cha Yeremia mlangu wa 20 Unaweza kusoma habari hizi bila kukutia kwenye kitabu cha Yeremia utakojea kamisha. Yeremia Kama uko kwenye Zaburi katikati mwa Biblia yako, Zaburi ndio iko pale, ukienda kulia kidogo utakuta kitabu cha Mithali, baada ya hapo utakuta kitabu cha Wahubiri, baada ya hapo utakuta kitabu cha mambo leo bora, Isaya, yani mavitabu makubwa, afu utakuja Yeremia. Mlango ule wa 20 Biblia inasema mstari ule wa wa kumi sura nzima lakini tusome mistari michache. Mistari wa Isara 14 Biblia inasema. Anasema Yeremia anasema, "Na laaniwe siku nilizozaliwa. Isibarikiwe siku ile nilio alionizaa mama yangu, na alaaniwe mtu yule aliyemletea baba yangu habari akisema umezaliwa mto, amez, umezaliwa mtoto mwanamume akimfurahisha. Mtu huyo na awe kama miji ile ambayo Bwana aliangamiza asijute na a, asikie kilio asubuhi na kelele za fujo a kwa sababu hakuniua nilipotoka tumboni na hivyo mama yangu angekuwa kabuli langu na mimba yake siku zote na mimba yake siku zote nzito na alitoka tumboni kwa sababu gani kuona taabu na huzuni hata siku zangu ziharibike katika aibu eh anasema zi, ziharibike katika huyu Yeremia yuko katika tabu Unaweza ka ukawa unapitia katika tabu nusu ya hizi za Yeremia au zinazo za Yeremia. Unaweza ukawa huna hata matumaini ya mwezi ujao utakua na huko katika nguvu ya nani. Kuonea kwa sababu miezi mitatu mfululizo ukoona nguvu ya Mungu. Huwezi kusema ah Mungu sasa inaonekana hana wakala. Hawa watu walikuwa ni watumishi wa Mungu, walikuwa ni watu, watu sio dhambi zile zawafikisha hapa. Baad ni nini? kama watumishi wa Mungu wakubwa kuliko mimi na wewe walipitia katika nyakati hizi. Kuna ajabu gani mimi na wewe tukapitia katika hizo ajabu katika hizo nyakati. Lakini tutaona muda wote Mungu wa kuacha Yohana Musa Yeremia Ningeza kuwataja hata kina Daudi. Daudi alikuwa na mfalme alikuwa analalalamika ana, ana, ana, ana kila siku. Anapitia katika hali ngumu ana sema mbwa wamenizunguka awe mwa mtego ili kuzuri waweze kunikamata watu wanaweza kutegemea mtego vile vile kwa sababu ma, wa, kwa nini Azima kwa sababu nimesimama katika njia ya haki ukiona watu wanaotegemea mtego kwa sababu umesimama katika njia ya haki ujue hili neno la lakini Mungu anaweza katuma mitego akatuma Wafilisti wapige watu kwa sababu wamekataa kusimama katika njia yake na hao ndio walio wengi by the way lakini simama katika njia ya haki alafu mkumbushe Mungu kama yohana Batsaraj kama Musa kama Yeremia uone kama Mungu hata simama na kukutetea. Hao watu wote wa kwa ambao walikuwa na makosa fulani na madhambi yote. Hapana. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wa kubwa wa Mungu kabisa ningeweza kumtaja Paulo, ningeweza kumtaja wako wengi wengi wengi wengi. Hata Yesu mwenyewe alifika sema baada mbona mmelea? Sikosa, saa unapofika sehemu fulani ukamuliza Mungu mbona umeniacha kwa sababu kama Yesu alisema mimi na wewe tunaona ukasema sana wewe Yesu alisema bwana mbona umeniacha kwa hiyo unazo kafika sehemu lakini Biblia nasema mwenye haki huanguka mara saba na kusimama uno huso kaanguka kaona Mungu kama mekwaacho kaona Mungu hakusaidii kama Mungu hakutetei kama alivomacha Yesu kama alivomacha wana masali kama alimacha Musa kama mwacha Daudi kama alivomacha Yeremia kama alivoaacha watumishi wake wangi wengine lakini arasema muda utakapofika na majira na nyakati atasimama atawasaidii atakusaidia hem tuone Pointi ya kwanza tunaona sasa kwamba e, shida zako isi kufanye. kwa sababu hawa waliandikwa kwama mfano kwamba walikuwa, walikuwa hawana sehemu ya kujifunzia lakini kupitia kwao shida zao na mashaka yao sasa sisi tunatakiwa kwa wao kinachowezekana tusiwe na haya mashaka kwa sababu tukijua Mungu wetu kama hawa walipopata mashaka alifika siku akawatetea watu wengine emm mtende katika <coughs> point ya pointi ya kwanza tumeona kwamba matatizo yatakuja kwa ma, kweli ningeza kusema habari za labda tutagusa za kina Daniel walipata shida lakini Mungu alitokeza kwa majina ya makati Pointi ya pili tunaona kwamba Kristo anayajua mapito yako na yangu hivi vyote vinapotokea Usifikiri kwamba Mungu hana taarifa amesahau au amesinzia. Hapana. Biblia inasema Mungu halali wala hasinzi. Ila anafanya kazi kwa majina na nyakati zake. Usionee anajua majira yale mazuri ndiye anajua nyakati nzuri. Mungu huyo. Tuene kwa maandiko. Ni rahisi kusema kwamba Mungu yuko pamoja nasi lakini lazima neno lake ndilo lituwaambie lituthibitishie. Twende katika kitabu cha Marko, lango ile wa 6 Marko 6 Marko 6 mstari ule wa kama amefika kwenye agano jipya matayo malko Marko 6 tusome mstari wa 47 Kwa hiyo ili neno kwa kweli ikutie nguvu kwamba, Mungu hajawahi hata siku moja kuwaacha watakatifu wake waangamie na haja ikitokea kwaacha ujue kuna mpango mkubwa zaidi anaouandaa kwa ajili yako. Sume Marko mlango wa sita mstari ule wa arobaini saba Biblia nesema na kulipokuwa jioni mashua ilikuwa katikati ya bahari na yeye yu pekee yake katika nchikavu. kavu 48 ndio nilikuwa na, na utaftana hivi. Akawaona Wakitaabika kwa kuvuta makasia kwa maana upepo ulikuwa mbisho hata ilipo ti, ilipo ilipopata kama zamu ya nne ya usiku akawaendea akitembea juu ya maji akataka kuwapita. Naona kwamba wanafunzi wake wako katikati ya bahari dhoruba inapiga wanaenda wanaenda kufa wanaenda kuzama biblia nasema, akawaona Hakuwa mmoja nao lakini huko kuwa akawaona shida unazozipitia dhoruba nayo ipitia wafuzi wake walikuwa wametoka kufanya kazi ya Yesu Kristo sio kwamba walikuwa wametoka kulewa au kuenjoy hao wametokea kwenye matatizo au wametoka tu kwenye makazi kazi hapa na walikuwa wametoka kufanya kazi ya Mungu. Umetoka kufanya kazi ya Mungu, alafu unadharuba una matatizo unafanya nini? Yesu Kristo anakuwa yuko pembeni na kukuona. Na anajiandaa kufanya kazi fulani. Hem tu some hapa maandiko otukua tumetuliza kidogo akili. Akawaona wa mbana naye akawaona wakitaabika. Yesu anakuona ukitaabika. Yeso anamwona ni kitabika. Hawani wanafunzi wake, hili somo so no hili haliwezi kumhusumu mtu aliyompinga Yesu Kristo. Kwa sababu so, hawani wanafunzi wake. Anaona wanafunzi wake wanataabika, anawatetea. Na unaona akataka kufanya nini? Kuwapita. Baada ya kuona kwamba kwenye shida, kwenye dhoruba, akaja kutoa msaada. Lakini alipo fika pale hakuwae moja kwa moja kuwashika hapana. Alifanya nini? Akataka kuwapita. Watu tunaimba wimbo moja, unasema usinipite mokozi. Sisi wabaru wembe tunaimba tu kwa bahati mbaya hapana. Yesu anaweza hakuna anataabika. Akajua kabisa na hawa hawao wana akili usimuite. Akajifanya kama anapita. Kwa nini unadhani alikuwa nini? Unafikiri alifanya kwa, kwa bahati mbaya? alitaka kuwapita wako wanavuta makasia wengine naona wameshaanza hata kuloa maji lakini anakuja anajit anatokeza pale anataka taka kama vile kuwapita wakati mwingine tujifunze hata watoto wetu wakati mwingine uwe pale kuwasaidia lakini sio kwamba kila wakati uko unatoa msaada hata kufunga tu kishikizo mwache uone anango kishikizo muda wote tunataka tu kumsaidia na ili na toso Yesu akasubiri kidogo aone nimeesha fika shida haziwezi kawapata tena lakini ngoja nione wana niitea jina langu Mungu anataka tumuite kwa kweli mstari unaofuata anasema nao walipomona anatembea juu ya bahari walidhaniakuwa ni kivuli walikuwa hawamjui vizuri maana yake picha hii lazima tumjue Yesu Kristo wao wamekana nao na, baadaye alikuja kuwasema jamani mimi nimekana ninyi ndao mpaka hamnijui mna Biblia inasema kivuli lakini Biblia King James inasema walifikini mzimu so kivuri ni kivuri Wakapiga ayowe kwa kuwa wote walimuona wakafadhaika mara akasema nao akawambia changa mkeni ni mimi msogope Yesu anawaambia usiogope sasa Walipiga kelele Anasubiri tatizo li, li Unajua wakati mwingine wakati mwingine Mungu anatupa vitu fulani lakini tunakuwa tunafikiri tumepata kwa nguvu zetu Kwa wakati mwingine Mungu anasubiri aone je tunakiri kwa vinywa vyetu tunapiga yoe bwana mkubwa tusaidie ukitoka hapa piga mgongo tumambie Mungu shida zako zinaweza kupashika unazo kufahamisha zinazokupa zinazo tabu mkumbushe na kesho mkumbushe na kesho kuntoa halafu anasema ujipe moyo ni mimi usiogope na hatuwezo kaendelea na hili kwa sababu iimani maandiko haya So, t -t -t -t tuna maandiko mengine lakini akawaokoa hawakuza na wengine wakaidi Wakuna sehemu walianza kumwambia wanasema hivi wewe uone kama tena wakati walikuwa pamoja nao kuonea yaani sio jambo la, la, la, la muhimu sana kwa upoona sisi tuko tunaangamia umelala tu kidogo kama wana mkaidi Yesu sio vizuri wakati wengine lazima tumti mungu tuti neno lake unaweza mkaidi Yesu kwa jinsi gani unapo fika usiku TV yako, redio yako, miziki yako unaisikia kwenye earphone ni muhimu kuliko kulisoma neno la Mungu. Mungu mkari, Mungu Yesu. Usikie neno la Mungu. Tunasonga mbele twende katika. Tuko katika pingene kidogo. Cha kwanza tunashakiona kwamba eh, shida zetu zitakuja nyingi, tulazimwa zitakuja. Sisi tufanye tuone shaka juu ya Yesu Kristo point ya pili tukaona kwamba hata tukiwa kwenye tabu maadamu tuko vizuri na Mungu wetu tunamtimu Mungu wetu basi shida zetu hazitokee bila yeye kufahamu ana taarifa za kutosha na alikuwa ana muda na nyakati alizozipendelea yeye anaezopenda yeye kuja kukuokoa na kukusaidia maadamu uko tayari kupokea msaada watu wengi hawataka kupokea msaada wa Yesu Kristo katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa pili mstari wa tisa biblia anasema hivi funuo t, mbili tisa biblia nasema hivi anasema Naijua dhiki yako na umasikini wako mungu anasema anavijua hivyo vitu vyote na haweiliki kwa ni makanisa yanayomti mungu vizuri anasema ninayajua najua dhiki yako hakuna huwezi ukao unamsikiliza mungu na mti mungu unavijua kwenye shida akao hazijui kwa Kasho kuna watu walienda kwa Yesu, Biblia inasema waliana kwa Yesu, wanakuambia Bwana tulikuwa pamoja na wewe tukao na anasema si kuwajua. Kuna watu ambao Yesu hawajui. Unaona fikira watu wote Yesu anawajua? Sio useme kwamba hiyo kwa maana kwa kwamba hawapo lakini hajari. Na alimwambia siwajui kamwe. Younga atawale wanawali kumi, watano walikuwa Wenye, we, wenye wenye wenye marifa, wenye maarifa wenye elevu wengine walikuwa wapumbavu walipokuja kugonga mlango na yule bwana anasema mimi siwajui mlango usiku saa hii usiku nyumbani kwenye karamu mstari wa anasema mstari wa 9 anasema dhiki yako na niko ufunuo mlango wa pili wa 9 anasema dhiki yako na umasikini wako Najua ugonjwa wako, najua taabu zako, najua mashaka najua hofu yako. Najua watu wanaokutafuta maneno mabaya wakati wewe umesimama katika haki yangu. Najua yote Yesu Kristo anasema. Msairo anasema, "Lakini nitajili nasema pamoja na no masikini wako, mimi najua utajiri wako ulipo." Nitaudhishisha. Anaendelea, "Najua na matukano ya hao wasemao ya kuwa ni Wayahudi" Wanae wanajifanya ni warokole, rokole, wanakutukana, unasema neno wa Mungu anakuona mjinga. Eh? Nao Leo sio bali ni sinagogi la shetani. Sawa wa kumbe anasema usiogope mambo utakayopata. Utakuja ukapona, hata tabu zinaweza kukupata. Anasema usiogope niko na wewe. Hata mwisho wa dahari Yesu atakuwata. Yesu atakuwata. Hata shumata nimetonea katika kitabu cha Matayo, Matayo mlango ule wa 10 eh atume tujifunze kusoma Biblia yetu tuko tuko meshakuwa sehemu nyingi sana tuko kwenye agano la kale tuko kwenye agano jipya tuko kwenye ufuno tuko sehemu lazima tusikie sauti ya Mungu katika upana wake wote leo sasa tuko katika Mathayo Mathayo mlango ule wa 10 tusome mstari ule wa 29 na 10:29 Biblia inasema hivi natao 1029 bibi anasema je mashomoro wawili hawauzwi kwa senti moja wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu msari wa 30 lakini ninyi hata nywele za vichwa venyu zimehesabiwa zote Mungu anajua hata unywele wako je wale watu walio kwenda siwajui nini, huu msali wa wao Hawajui wazima wazima, mwili mzima haujui, lakini anasema wewe unayemcha. Alikuwa anaongea na watu mfano wa wanafunzi wake. Wanafunzi wake, watu wanafunzi wa... wao asikusiseme yeyote asiiachukua msalaba wake kila siku na kunifuata, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Badala yake anaongea na, na watu ambao wanaweza kuchukua msalaba kila siku na kumfata Yesu Kristo. Wakabeba Biblia akapeleka njiri, wakahubiria watu wakaookoa. Wakaja hapa, wakasikiliza neno la Mungu wakati mwingine likachoma, akasema bana Mungu hilo nalo nalibali. Watu wengine wote usome katika Yohana mlangu wa sita, walifika sehemu fulani wakasema bana hili neno ni gumu, tunaondoka, hatutaki, wakamwacha ukaondoka. Akina Petro, Yesu akamwambia Petro, na ninyi mnataka kuondoka? Petro akasema bana sisi hatuna pa kwenda. Wenye wote ni no, no, maneno ya usifi. Walikuwa tayari kusikia maneno magumu ya Yesu Kristo hata kama wengine wote wameondoka, wao wakabaki Mio Yesu anao no, nena nao anasema je shomoro ni ndege Anasema je ndege wawili yani ndege wakiwa wawili kwa senti hii moja kwa maana kwamba paka waunganishwe wa 5 6 waweze sema kwenye ruka anasema je shomoro wa 5 kwa senti mbili inaonekana bado ilikuwa ya, ya, ya kama ya kubageni bageni shomoro wa 5 kwa senti mbili Nne shomoro wawili kwa senti moja yani senti moja inawapata wawili Angalizo ni kuwa shomoro umoja kwa senti moja lakini mpaka wafike wawili wanapata thamani ya kisenti. Kwa hawana thamani kabisa wale shomoro lakini anasema wote Mungu anawajua hata hao bao wakiunganishwa saba nane 8 kwa senti mbili Mungu anawajua. Anasema je si zaidi sana ninyi ambao sasa hata nywele zao nywele zako zimehesabiwa nina zijua. Hakuna unywele wako nao Mungu bila kuruhusu bila kujua. Ye si zaidi sana mwili mzima shida zako na mateso yako na tabu zako lakini akiona ongea na wanafunzi wake tu tayari kwa wanafunzi wake Yesu aweza kafanya kazi na watu ambao sio wanafunzi wake hivi unaweza kutoka hapa rais kwa mfano rais wa Tanzania Magufuli anaweza kaenda ku, kuenda Malawi kaenda kuwafanyia kichochete kuwajengea nyumba barabara na nini hapana ni mpaka wao nyumba nyumbani kwake watu wanataka kushinda kwa shetani halafu wafate Uh, huruma za Yesu Kristo. Hapana. Sio sio, sio wake Japo Biblia inasema katika kuwabariki watu wake wa kawaida, anawapa anasema anaonyesha anaonyesha mvua kama hii mvua leo. Kwa wenye haki hata na wasio haki. Kwa sababu hauwezi kwa watu bautisha. Lakini inapokuja kwenye zile baraka za anakupa wewe na mimi tunao msikiliza. Anasema, Chomoro wenyewe Mungu anawajua na hawana thamani. Je, si zaidi sana? Nimi na wewe. Hii katika kitabu cha Isaya. Kwa hiyo tuko tunaongelea kipengele kidogo kwamba Kristo anazijua, anaziona, anayajua mapito yako. Wewe kaa vizuri katika neno lake. Uone mkono wa Mungu utakavyokupigania. Musa alimwambia sema, "Hao ma, hao hao huyo Farao na jeshi lake unaowaona hao wa Misri hutawaona tena na kweli hawakoonekana tena wali walizama wali, wali kwenye bahari ya sham. Hizo taabu unazozipitia, hayo mashaka unayopitia, hiyo hali ha, kuna wakati itakuwa haipo tena. Tukingana neno la Mungu. Naam, neno la Mungu niamini. Tuko katika kitabu cha cha Isaya. Isaya mlango ule wa tisa hii kitabu tunakijua kidogo sana, uh, sio yani kwa kiwangu fulani kikubwa, kwa sababu tumesha kisoma chote. Eh kwa wiki karibu 66 au na kadhaa tulikuwa tunakijua jua Isaya 49 mlango ule wa 49 wa Isaya wa 14 Biblia inasema hivi na mpaka 16. Biblia inasema Isaya 49 14 e, anasema bali Sayuni alisema Yehova ameniacha hapa naongea na taifa lake Bwana amenisahau. Watu wa Wakristo wanasema Bwana ameniniacha. Hata Yesu alisema Bwana amenisahau. Mwenye Mungu atukumbusha kupitia katika neno la nabii isaya. anasema hivi, "Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye? Hata asimuhurumie mwana wa tumbo lake?" Alisema katika hali ya kawaida nisingetekemea kwamba mwanamke mwenye mtoto anayeonyonya ana mwaki. Lakini anasema hawa ni wanadamu wanawaachaga. Anasema hivi, naamu, hawa waweza kusahau hawa ni mama anayonyonyesha wana wa kusahau watoto wao. Na wapo wengi wanaweza kusahau wa watoto wao." Ila anasema mimi ni Mungu, lakini mimi sitakusahau wewe. Sijisahaau. Mungu hawezi kanisahau. Hapa nilipo Mungu haweza kanisahau. Wewe unayemsikiliza Mungu hawezi kakusahau Zaburi ya 28 ya 27 Daudi anasema mstari huo anasema baba yangu na mama yangu wote wameniacha. Kuna wakati inaonekana Daudi alikuwa babake alikuwa anajali shida za Daudi. Anasema lakini Bwana hata niacha kabla. Hata nikaribisha. Mungu anasema, "Wewe nadhani hawa hatu wamewachagua, padani, watu wamewachagua, hapana ni watu waliokaa katika njia zake wanaomti Mungu wanaomsikiliza Mungu wanao, wasiomkasirisha Mungu Mungu anasema hapana hata kama mama zenu wanaanza kawaacha msinyonye mimi siwezi nikawaacha siwezi Anasema somo mstari ule wapo kwa 16 anasema tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu eh anasema kuta zako ziko mbele zangu daima Alikuwa anaongelea kukuta kwa maana ya mji lakini anaongelea maana ya watu walioma. Anasema kama anaanza kukchora au anaanza mimi siwezi kwa sababu udhibitisho ni kwamba nimeesha kuchora katika vitanga vyangu. Yaani nikiangalia tu mikono yangu labda na nao anafanya nini? Lakini ni lugha ya picha, hatujui kama Mungu kweli anaanza kana nao anaofanya nini. Lakini anasema nime kuchora katika mtanga wangu, yaani nikifanya tu hivi ninakukumbuka. Anaongelea na watu wa, wa chao Mungu. Kabisa. Anaongea na watu wanaomcha Mungu. mcha Mungu, mungu. simama katika kweli mungu Uone kama Mungu anaweza akakusahau wakati amekuchora katika mtanga ya mikono yake. Kwa hiyo hii ni pointi ya pili, tunaposoma maandiko ni mengi sana. Mungu anasema ninajua na shida zako. Ninaona matatizo yako, naangalia kuhangaika kwako, najua shida zako, najua umaskini wako, najua tambu zako, najua mashaka yako. Wewe simama katika utakatifu. Simama katika hapo. Unipime ulione. Lakini fika sehemu sasa, leo uko kwa Mungu, asubuhi uko kwa Shetani, jioni uko duniani, anaweza bara hapo mimi siko pamoja na wewe. Hapo ndipo wa Kristo walioona so, shock wanapangukia. Hapo sina garanti, sina maandiko naanza kukuambia yakakutia matumaini kana kwamba Mungu kweli hata kuacha pala. Hapa Mungu anaongea na watu wali. Anaongea na kina Petro. Anaongea na Musa. Maneno hatu yaona anaongea na kina Petro, anaongea na kina Paulo, anaongea na kina Warambi watuzaji, watu waliosimama na Mungu katika shida na raha. Pointi ya tatu na ya mwisho. Na katika kuelekea kufunga sasa. Mungu hakawi wala hawahi. Mungu hakawi wala hawahi. Pamoja na kujua shida zako, pamoja na kujua na matatizo yako, kuna muna atafanya kazi wewe utafikiri amekauya kumbe amewahi. Kuna wakati utafikiri amewahi kumbe amekuja kwa wakati sahihi. Hebu tusome katika kitabu cha matayo ile ile, sura 14. Matayo, matayo nango ule wa 14. Twende haraka ili tusije kumaliza kwa wakati. Mathayo 14 mstari ule wa wa 23 pili anasema naye alipokwisha kuwaaga makutano alipanda mlimani Faragani kwenda kuomba na kulipokuwa jioni alikuwa huko peke yake na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kinataabika sana na mawimbi maana upepo ulikuwa umbisho hata wakati wa zamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea akenda akienda kwa miguu juu ya bahari Unaona hiki chombo kilianza kupigwa mapema lakini alisubiri mpaka zamu ya nne ya usiku hakuwahi kwenda Zamu ya nne ya usiku kulingana na na, na, na, na, na maandiko unavyoona unaweza kumaanisha 4 unaweza kumaanisha nyakati yani usiku na gawanya katika nyakati katika vipindi yani ni baadaye sana zamu ya nne, sio ya kwanza walianza kupata shida kwenye zamu ya kwanza ya Mkini zamu ya pili zamu ya tatu zamu ya nne Yesu ndio akawaendea unaanza kupata shida mwaka wa kwanza na wapindo watatu Mungu akaingia mwaka wa nne watu wanataka wakiingia kwa Yesu leo kesho waone majibu hawa hawako tayari kusubiri mpaka zamu ya nne hawa walikuwa mitume wake Wangekufa lakini Yesu ungepata kazi ya kwanza upya tena. Lakini alikuwa anajua. Na ukumbuke na alipo ni, ni habari zileshi. Alipofika tena hakuunganisha moja kwa moja pana, alitaka kuwapita, akataka kuona Jema. Mko tayari kuniita? Niko tayari. Mwambie Mungu shida zako. Lakini atakuja zamu ya nne wakati mwingine sio ya pili. Watu wanataka Yesu afike zamu, yaani mimi nataka hakishoa tu. Siku ya kwanza mambo yende vizuri watoto wazaliwe, nyumba iende vizuri kila hapana Mungu anaenza kasubiri mpaka huko mwaka wa kumi wa doa yake. kasubiri mpaka mwaka wa 20 akatulia. Akatuliza dhoruba. Kuwesukana Kwa Kwaso zamu zake kuwesukajua zinakuja wakati gani? Na Biblia inasema, ana sema kuwesukajua Bwana atakuja sangape. Anaenza kaja zamu ya kwanza anaweza kaanja zamu ya tano hapana sisi tunachojua kama Mungu hachelewi wala hakauhi akija zamu ya nne ndiyo mapenzi yake na atakukuta katika hali aliyopanga simama katika zamu yako na wewe Emtu ene katika katika Yohana mlangu ule wa 11 nili kuambia kwamba tuta, tuta... Okay, hii ni ndo tunaisoma kwa mara ya kwanza. Tutarudi kwenye kwenye Mathayo moja bandae lakini tuende kwenye Yohana 11. Yohana moja, Biblia inasema tulikuwa kwenye nini Mathayo? Tulikuwa kwenye Matayo. Twende kwenye turuke zile injili mbili, Marko e, Ruka, Luka, twende kwenye Yohana. Yohana 11. Yohana moja, kila mtu atakuwa anajua ni nini ni nini, nini. So Yohana 11 ndo kwa Lazaro. Tusome ule wa mstari ule wa 17. Tulikuwa tunaangalia kipengele cha tatu kidogo kwamba mungu hachelewewi wala hakaui anapokuja anakuja wakati uliyo sahihi na wakati ukyo sahihi kwa Mungu ndisaini sahihi kwangu na wewe msali ule wa 11 ameimlanga 11 samani msali ule wa 17 Yohana 11 anasema 17 nasema basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuamkabulini yapata siku nne Unaona ngombe tabia za Yesu aliingiaza kama yangapi? Ya nini? Ya, ya usiku. Akaenda kuokoa. Anakuja anakuta ndugu yake rafiki yake nadhara wamekufa. Hakuwahi siku ya kwanza kumwahi haku wala hakumkuta hospitalini hapo. Ah, alisubiri imeshafika siku ya 4 baada ya maziko kimsingi watu washaanza kuondoka. Aliingia siku ya 4. Na Bethania ilikuwa karibu na hakuwa mbali, alikuwa jirani jirani. tu. Unaweza kufikiri kwamba Yesu. uzu alikuwa Hapana. Yesu alikuwa Yerusalemu a inaonekana alikuwa uyahudi alikuwa maeneo ambayo sio mbali alikuwa bethany Ya yake alikuwa jerusalemu Ya yake alikuwa ametokea jirani lakini anakuja siku ya 4 Yesu hawai wala achelewui tukae katika kweli ya Mungu maandiko yanaadhibitisha hii sio kukupaka mafuta ya matumaini au hapana ni maandiko yenyewe andiko juu ya andiko neno juu ya neno zamu juu ya zamu zamu ya 4 saa ya 4 sio ya kwanza sio ya pili kwa nini hakuingia siku ya kwanza anasema na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu kadiri ya maili 2 hivi na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Maryamu ili kuwafariji ninaongea kisa ambacho naamini kinajulikana kwa hiyo sina kifafanua sana ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao unaweza ukapata tatizo hata mshiba hata shida hata njaa hata uchizi hata kukosa kazi, hata kukosa matumaini ya maisha vyote hivyo viko chini, msiba ni mkubwa zaidi. Lakini Yesu anakuja anauoondoa msiba. Unalijua kilichoendelea pale? Alifufua Lazarus. Usianze kuogopa. Alikuja akamfufua, akaondoa lile tatizo. Yesu hachelewewa wala hawahi. Tuene katika kitabu cha Hesabu. Na katika kitabu cha Hesabu, tuko tunakaribia kumaliza. Tuko kwenye Hesabu sijui kama nikuambia kwamba usiondoe alama kwenye kitabu cha hesabu lakini tulishaanzia pale hesabu 11 tunarudi pale pale tripokuwa lakini tutasoma mbele kidogo hesabu moja tusome msali huo wa 16 na 18 16 18 Biblia nasema kisha yani hapa tulipoishia kwenye hesabu moja tunaoona Musa anaomba kufa badala ya kumoma kupona anaomba kufufa, amekata tamaa, usikate tamaa. Hemjoangalie Mungu anachofanya badala ya kukata tamaa kwa kufa kwa Musa. Anachojibanafanyaje? Mwanzo 10 sana, kisha bwana kamaambia Musa, "Nikusanyie watu sabini. Miongoni wa wazee wa Israeli ambao wewe wajua kuwa ndiyo wazee wa watu hawa na maakida juu yao, ukawalete hapa hema hema ya kukutania" wasimame huko pamoja nawe nami nitashuka niseme nawe huko nami nitoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe ili usiuchukue peke yako msapata usahada au apate usahada lakini alikuwa amefika sehemu fulani ya kutamani kufa mungu kimu alizemapana kuna watu zaidi wao chukua tu 70 ile roho ile roho ya kufanya kazi nikupa wewe sasa nitachukua kwa sehemu nitawapa alafu atakusaidia kubeba mzigo na inaonekana baada ya hapo mambo ya Musa yalikuwa maraini sana akaendelea kufanya kazi kirahisi Mungu anampa watu wengi na tueleke mbele kidogo tu mananiko ma, yalikuwa mengi mengi mengi moja hapo ilikuwa la kutokupata nyama sahabu 19 Anasema hamtakula siku moja akawaletea nyama, akawaletea kwale wale. Eh? Anasema nitawapa nyama, hamtakula siku moja, wala siku mbili, wala siku tano, wala siku kumi, wala siku ishirini. Ah Lakini mtakula muda wa mwezi mzima hata hapo nyama hiyo itakapotoka katika mianzi ya pua zenu. Anasema mtakula nyama mkinahi, hii. <coughs> Kwa nyama utakula nyama mpaka mkiona nyama utamani Kusikia nyama imepikwa pale ukimbilia huko. Na kitu wanchokiwa wanagombania ni kitu kidogo sana. Nyama sana watu, ni chukua sanafanya watu washindwa fanya nini? Ni vitu vya kuuzi kidogo eh. Washindwa kumtafuta Mungu. Amewaua maamisri, amewapa, amefanya pasaka kubwa na nini lakini bado ile nyama ya Misri. Alima sasa mta mpaka muicho. leo hii na kuhakikisha ukitulia mbele ya Mungu kila kitu unachokwona kitamani zamani tulikuwa wadogo uliokuwa unakula kwa una mfano kama ubaba baba mchere ulikuwa upatikana sehemu si labda kilimo kilikuwa chakula cha kinapatikana kama siku kutu lakini leo hii Mungu anaweza kukufikisha sehemu ukiona chakula cha ubaba unajiuliza bora nini mchicha kwa sababu gani kama hawa walikuwa wanahangaika na na nyama Jie, si zaidi sana kwa kitu kama mboga si zaidi sana kwa kitu kama ugali hawa, na vitu vingine hao walikuwa wanahangaika na chakula inawezekana oh. shida yako labda ni sio chakula labda ni ni, ni, ni, ni ni makazi ni nyumba inawezekana ni ni familia inawezekana ni watoto inawezekana ni mme, mume inawezekana ni mke aliyetulia inawezekana ni chochote kile Mungu anasema vyote hivi nitavileta mpaka yani ukiviona uhisi kwamba sio yani uhihitaji tena au anasema mtakula mpaka zitoke katika miazi ya na kuazina yani mpaka ikukinai Mungu akikubariki hakubaliki vipande vipande Mungu anakubaliki kamili mpaka zile baraka sasa zinakuwa kama zimezidi Biblia ndicho unachosema Biblia ndicho unachosema Tuko katika kitabu cha Danieli katika kuelekea kufunga-funga sasa na tutarudi tutamalizia katika matayo Tulipoanzia tulipo, tulipo toka Lakini kabla ya kumalizia Mathayo, njoo katika Daniel tutasoma ufunuo alafu tutafunga. Danieli mlango ule watatu 3. Pointi hii ni ndogo kwamba Mungu achelewora Hawaii. Musa akifikiri kwamba sasa ni muda wa kufa, <coughs> Mungu anamletea msaada. Wakifikiri kwamba huko jangwani hakuna mnyama hata mmoja anaweza kuishi pale, Mungu anashusha kwale. Wanakula nyama mpaka <coughs> wanatamani sasa basi bwana tunaomba tupate majani tumechoka nyama vile vile tunasoma katika kitabu cha Daniel mlango ule wa Daniel mlango wa tatu kitabu cha haya mambo ni ya Mungu wa mbinguni anayatenda kwa nguvu na mamlaka na anayeweka katika kumbukumbu za neno lake na nasema mambo yaliyowapata wale watu yalifanywa kwa ajili yetu sisi ndio tuliona katika wakitoa kwanza mlango wa kumi Hatimaye yale ya mama usana sana alikuwa sio kwa ajili yao alikuwa ajili yetu. Hizi si baraka sio kwa ajili yao anaziweka kwa ajili yetu. Ile pasaka iliyofanyika kule Misri kule jangwani. Sio sio haikuwa lengo lengo kubwa ilikuwa ni pasaka ya Yesu Kristo ambayo tunaishi kwake leo. Katika kitabu cha Daniel, mlango ule wa tatu. tusome msali ule wa 10:72 na sema. Nipo Shedrak na Meshach Abinego, abedinego, wakajibu akamwambia mfalme e, Nebukadnezar, "Hatuna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo Mungu wetu tunayemtumikia, aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako e mfalme." Isaya 10:18. Basi, Basi kama si hivyo ujue ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha hawa jamaa kisa cha Jameshak na Bednego na na Shedra wale watatu na, na Daniel inaonekana eh, kuna watu wengine pia kisa hiki ni kama kinajulikana kidogo hawa watu wanatakiwa waliabudu sanamu ya Nebkadneza ambayo ndio picha mpinga Kristo by the way Mpinga Kristo hapa kuja watu wa kuabudu hivyo. Wakasema sisi hatuko tayari na hatu hatuko makini kukujibu jibu na kujibu, eleza, eleza sana sema hapana. Wewe si unarothe umeshaokoka eh hey, tuingize huko tupe tu, tupeleke tukaungue na tunajua Mungu wetu atatupigania tu atatuokoa na mkono wako lakini unasema hata kama ikitokea sisi tuokoe haitupi taabu sana hatubado hatutaabudu sanamu lako yani tunajua Mungu atatuokoa lakini Mungu kwa sababu ana nyakati zake na majira yake inawezekana ndio nje alioi aliochagua tuondoke duniani Hat, kwa vile hatujui Mia kwa mia mipango ya Mungu tunajua tu Mungu yuko upande wetu tu majira na nyakati yake hatuyajui labda atachelewwa labda atawahi sisi bado tunajua hilo. Hatuwezi tukakutumikia sanamu lako atotumikia. Ndio akaingizwa katika moto. Kwa hiyo Mungu hakwenda kutangulia kuwa kuwazuia kuwasingira katika moto. Hapana, waliingia. Baadaye sina muda wa kwenda pale usome katika mstari wa 24 na kuendelea. Nebukadneza wameshaingizwa katika moto. Mungu alkuja akawazuia. Hakuzuia moto kuwaka hakuzuia moto kuchemka, hakuzuia maaskari kuleto mpaka wakaogopa, hakuzuia makamba ya kuofunga na nini wakawafunga na nini? Hakuzuia hata kutupa katika moto, hakuzuia hata watu walioungua wakati wanatuma, wanatupa katika moto wale. Wakaingia nipo wakakutana na Yesu. Walikuwa watatu, mfano akaanza kuona mtu wanne pale. Picha ya wokovu dhidi ya moto wa milele. Ni katika tapa na atafanya Mungu ana uwezo mkubwa sana. Basi Mungu wakatoka baadaye Kabiliye Uganda ndo akili sasa kwamba Mungu wa hawa watu ndio Mungu wa kweli. Waanguka wakatoka salama wala mavazi yao hayakupata. Biblia nasema hayakupata hata moshi. Wako katikati ya moto unarudi kama umeenda ngozo zako zimenyoshwa na pasi vizuri unarudi bado pasi ipo pale pale. Biblia inasema haya mambo hayakuandikwa kwa ajili yao, yanaandikwa ili kusudi mimi na wewe tupate kujifunza kwamba Mungu ni yule yule jana leo na milele. Hebu tu, tuende katika sehemu ya, ya pili kutoka mwisho na baadaye tutafungia katika matayo Tuende katika ufunuo. Tulipokuwa kwenye mlango wa pili mstari wa moja Ufunuo pale tusisitize kidogo. Tuko kwenye ufunuo mlango wa pili. Tulishakuwa pale turudi pale na tutarudi katika matayo Mathayo moja Tulishakuwa pale tutarudi pale. Ufunuo mlango wa 2 msari wa moja, Biblia nasema hivi. Ufunuo mbili, 10 na moja, tulikuwa tisa tukarudishia pale tuende 10 sasa anasema hivi. Usiogope mambo ya takayo kupata, tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yetenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki sio muda mrefu siku 10 tu lazitaje dadii kwamba shida zako inazigana kwa ni mwaka mmoja inaweza kwa miezi kumi. naweza kwa siku 10 unaweza kuua vibaya ndani ya siku Mungu akakuponya anasema anajua na kipindi cha matatizo yako kinadumu kwa muda gani wewe ukiangalia na mimi unafikiri nimeingia kwenye matatizo ya milele kumbe mu anasema hapana ni mwaka mmoja lazima mtapata shida siku kumi tu Tabu za siku 10 haziwezi kufanya mimi na wewe zikumchukumu kwenda kumkataa Mungu kwenda kwa kwa waganga wa kienyeji kwenda kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa manabii wa uongo kwenda kujisalimisha kwa, kuna kina wamama wa mabinti leo hii yuko dali agaumili wake ili kuzuri apate kazi kuna kitu unaitwa rushwa ya ngono anamwacha Mungu anajidharirisha ili kusudi ajiriwe kwa, kwa, kwa kazi ambayo anaweza hata kapoteza baada ya siku mbili tatu. Mbona anasema tabu zako ukizipata niza siku kumi tu pekee yake. Isaya 11 Biblia inasema anasema hata kama ikikubidi kutupa gerezani, nenda katupa gerezani. Mbona nimesha na alitupa gerezani. Mbona yana masuala ya kutupa gerezani. Hawa alitupa katika moto. Eh. Anasema ni zikiyashika 10 tu. Umuaminifu hata hata kufa mnaataka ikibindi kunukufuru Mungu. Ikibidi kutofautia na kweli ya Mungu kwa sababu ya tabu asemwa uwe tayari hata kufa. Uwe kama Daniel na Meshach na Abednego na Shedra Uwe tayari. Uwe tayari kuwa kama Yohana Mbatizaji ndio biblia nasema, maneno haya watu hataki kuambia lakini ilivyo Mungu anachosema Mungu ame tayari wao waamini hawataufa nami nitakupata taji ya uzima inasema inawezekana nikaja Rembo alikuwa anatuwambia tunataka kusema kwamba Mungu achelewewa rawai inawezekano nikach ni kachelewewa kwa macho ya kibinadamu mpaka ukafa kama yalivyo na wazazi lakini anasema nitakuinua nitafanya yamkini ninataka nikuinua katika maisha ya jiapo walio wengi Mungu anawinua katika maisha sasa. ya sasa na hata yajayo na uzima wa milele na wapi yeah, Isara ya 11 na Maria anasema wake ya 11 anasema yeye aliye nasikivu maana Mungu anatoka tu na masikio tusikizie habari kwa kusoma katika kitabu turudi tulipoanze tunaanza katika Mathayo mlango wa moja sasa tunarudi pale kufunga yaliyo mambo ya Yohana mbatizaji kwa sababu so, kichwa cha somo la leo ilikuwa ni je yeah, wewe ndiye yule ajae au tumtukainie mwingine. Watu angalie Yohana mbatizaji alimalizaje habari zake. Mathayo 11, Mathayo moja mstari wa 7 Biblia anasema hivi. Mathayo 11, kuisoma katika Luka saba lakini tuisome pale pale tulipo soma. Mathayo Mathayo 11 Biblia mstari ule wa 7 Biblia Anasema eh yo, tulishia Yohana akiwa amepata shaka kubwa sana akatuma watu na Yesu alikuwa akamwambia akasema nendeni mkaambie bwana mimi ndio yule wala msionashaka. Na shaka Na alitoka kusema kwamba heli ya mtu asiyefanya nini asionashaka na mimi. 11 ni pale anapoeleza. Anasema na hao walipokisha ondoka wale walioenda kumwambia walio tuma na Yohana mazaidi kuleta ku, ku, ku habari za mashaka. Yesu akasubiri waondoke na hawa walipokwisha kuondoka zao Yesu alianza kuwaambia makutano Habari za Yohana mlitoka kwenda nyikani kutazama nini unyasi ukitikiswa na upepo lakini mlitoka kwenda kuona nini mtu aliyevikwa mavazi ya mororo leo hatu wanatafuta kwenda kanisani kutafuta mavazi mororo Mungu atubariki kwa mavazi letea gari yako tora gari ship chukua picha ya gari nzuri tutletee Mungu anasema mlienda kuangalia magari na ma mavazi. Majibu naye anasema anasema, "Bana, tazama watu wao mavazi mazuri mororo Wama katika nyumba za wafalme wadunia, yes, nasema, si wa dunia. Yesu anasema mimi sio mfalme wa dunia. Faliangu sio wadunia Kama unataka kwenda kwa ufalme wa ulimwengu huu, uh, nenda, nipo utapata kwangu sivyo. Nitakubariki kwa jinsi ninavyojua mimi na baraka za Mungu ni kubwa." Angalia majibu naye anatoa. Anasema swali la 9 "Lakini kwa nini mlitoka? Ni kuona nabii anasema hapana sasa kama mnienda kuona nabii mlienda kuona zaidi ya nabii na nawaambia na, na, na aliyemkuu zaidi ya nabii huyo ndiye aliyeandikwa haya aliyeandikwa haya tazama mimi namtumia mjumbe wangu mbele ya uso wako atakaye itengeneza njia yako mbele ya huyu mtu alishirikiana na mbingu Kufanya kazi ya Mungu Huyo alikuwa sehemu ya wa kuombozwa wanadamu Hakuwa anafanya kazi ndogo anasema huyu mtu ambaye amepata shida amepata mashaka ninaelewa najua tabu zake lakini ninamuinua sana msana wa 11 anasema amini nawaambieni hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake mkuu kuliko Yohana mbatizaji Tabu za yohana mbatizaji zinampa cheo kipitacho vyeo vya wanadamu. Watu wanataka kuinuliwa. Omba uinuliwe kama Yohana Mbatizaji. Upate cheo kikubwa kuliko cha wanadamu wengine. Anasema hakuna mtu ambaye ameweza kumfikia Yohana Mbatizaji. Kutoa yeye. Hai hakuna wanadamu. Lakini yamkini hakumuokoa, kwa sababu baadaye tunaona kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa hapo ndiyo. Lakini pamoja na kuwa wake, anakilimiwa cheo cha juu kuliko wanadamu wengine wote toh hito akosema oh, na wazee. Hii oh, kana msajio uko katika ule uzima wa milele. Mungu amememuinua. Ame na nakuombea Mungu akujue, akuinue, akupe choti kikuu, kupita cha ndugu zako, kupita cha majirani, akupitie ukikubwa kama cha wana mbata zake. Na unina watu ambao wanamsikiliza Mungu. Shida zako Mungu anazijua. Usitie shaka shida zangu Mungu anazifahamu sina shaka ni neno la Mungu tumesoma maandiko mengi Yanakaribia kama hamsini ya zaidi ni mengi zaidi na yote yanasema habari za Mungu Mungu ha Haweza kudanganya hata siku moja anasema kweli muamini tumtumainie tuishi hapa baba Mungu ashinduke kwa ameana zako. zake asante kwa kutupa na tumaini katika somo la leo Mungu tuchie basi tukatembee katika njia ya kutendezwa mfano ajabu na omba baraka zako kwa watu wako wale walioko hapa na wale wanaotuatilia kutokea mbali Ukaendelea ukaendelee kujidhihirisha ukaendelee kuleta msaada wako kama unuleta msaada kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Meshak. na na na, Bedinego, na Shedra. kama msaada ulioleta uleta kwa musa mfaru wa kama msaada ule uleta kwa Yeremia akaokoka wengine wote wakauawa katika vita kama msaada kama ukuu ule mkimia hana msaada kama msaada ule uleta kwa watu wako walioku timfamu ajabu sade kwa sababu tukendeako hapa pamoja na sisi katika yote katika chini na baba na, na mwana, na roho na mtakatifu tumeamkokea Amen. Amen. Amen.